Maite ditut maite gure basterrak lamroaak dizkitanean Ser iskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Ortuan hazten bainaiz iskutuko nerebaitan pisten diren baster mireesgarriak ikus den. Gure Basterrak naturari eskaini emanaldibat. Egunon denedi eta ongietorri gure Basterrak eman kizun untarat eskal gratietan lusaiden girela, azken denbora hauetan ere repikatu behar dugu eta lusaideko No lajan ditu lekuko kukoo nagusiarekin. Uh, nagoshiarekin uh, angela in zagunarekin gira beraz or, lusaide herri ortaz mintzatzenari, haintzineko aldietan biztanda herriko bizia eta herriko bazterrak ipatu ditugu, beti egiten dugu mezela lorritarazteko, biztanda bo, nahiz, biztanda entzulek uziek balakiten eta bereziki biztanda garaztarek arnegi pastu eta horiako bidean ibainetako mendate ortako bidean biztanda lusaide erekin jortz zen dela. Lusaide funtzean, eh, or, dugu ere rekabaten uh, beste eskualdean, eh, Moiseseko bentak edoztik, eh. Lusaide eh, zaguna baita menturaz, eh, behereko parteko bentak horien gatik eh, ere zeuraz ere eta hori aspaldian. Lusaide ere zaguna da, biztanda, ageneiko oso bat, ondakla, or, lotua baita elizaz eh, ere Lusaideri Eta horiek denak pixka bat besteen entseatu dira esplikatuz, historia konplikatu batek ere bi parte egin uh, zuela no aspeit hor uh, luzaide eta genegiko eh, mendarte berezi hori, eh? eta naturak uh, bataun bat egin balima du, historiak eta erregen politikak eta bakerlektanda bipart egin dute hori haaseigaen uh, mendea geloztik uh, NaFAgoa. Biparte egina izan zen gelostik mila bosteon hamabian. Historia luse bat eta horren lekuko lusaide. E, ikusi dugu ere lusaidek berragoitan lau kilometro karratu dituela. Ez da ere mu ikipikoa. Eh? E, eta gana ebaitu lau mila bosteon bat ektaraba dituela erriak. Eh? E, eta, bon, hori gira. Bistanda horien guzien haipatzen jonden aldian. Eh? Ipatu ditugu bistanda horriako, hauzo gen, hausita suna eta unekin instanziren nahe emanak, bentak eta bistanda gerlaak historia horiek horo zinbastertuak eh, dira bistanda lusaidea ipatzen ererik, aldiuntan ere bistanda hori dugu ikusiko angelekin. Eri tipivatte ne curadoven nere non aspetto l'usaitico plassa che c'è dira o jan frango mendipata gainitz badira eta ta bistanda ho ereno l'aspeit Oihanekin eta albeti gertatzen den hizi hori ere dugu aipagai, garelekin prakteski, abiatuko dugu egungo eman aldea, horko hizi guneak aipatuz. Eta ikusiz ere beste baztegetan bezala, laurantza tipitzarekin hor nolazpeit abere basa horiek ere toki zerbait hartzen dutela. Eta, eginen uh, uraz eta hemengo goz, hanbiste oi eta i, ahainza edo ihizia bada hemen? Edo, ba, ba, ihizia, ba, bada ihizia, eh, izin aurzia urtzo ihizia da. Ah, ba, nago bada, basur eta basa ontz eta bere sasoinean, libro dien ah, sasoinean. Eta nuna egiten da gukxo izia tiroan aireatiten airea, da? Sobrasa, nuna, hori a... bada, egiziko zozitateak hartia du luzaideko ere, ere mia, eta gero horrek iztentu beren egiziko tokiak, hasta bizkarte eta burkilepo eta gero herria baditu berriz, Euntzaro eta garbide eta linduz eta herriak horiek. Eta ancha... Auzo, auzo, zer, auzo... da, ese, no? da ez edo, linduz edo ez. Ez zura da. Hure pelikoa, ba, ba, da. hori ez. Ba, haure gintan da. Iriztari nartean ez da pataskarik. Ba, ba, ba, abouta, uh, bat, fr du da, bale, ez. ba. Ez da izan dira. Ura, ikustia ez da urte duntan ez da. Arrenatu dira eta ni konteniz izan dut. hortaz. Gizikotoki eh, juna da, lindu ze. Ta hor, frantxe kalderdeikoen naizuten, giztoik gizian aizan, ta hemen berriz naiz nesosai, ta izan dira, ahagatu nahi deura berak. Baina bau zumeiturtea, reñetia dira, ez dute mentuaz, eh, antxaratzen balira bezein, kario sandia, baina, Ergarren artien harriatu dira eta, untsua da, denek, beren aldetik, zarritzaten. Hemengueke uditzaten jeek izinartziak. Ie zitokia gauza edega da, bina badea pasaiak edo iduriz siberuan gutitu dira biziki, ortsu pasaiak? Hemen ba. Hemene jibitu Hemen dira ba. No. Ah, Baina, horzo pasaiak jobe netan bet bada usua. Hemen bazen, garbideen, gondatuko dizut, historioat e, dira bihurtekoa. Bazen, e, iziko pusteba diuzte zenbakia numeruak. Eta jamaseia, ez zi niokear zen. Ez zela lehen bezala hiltzen da. Artuzuten, nire buskako hilo Ta sekulako busuak hiltzi Hara urtea aldia izan zen? Hortia, malako hortia deno. Ah, ah. Ta gero, jazza izan dira, ta erran zo zen, ginen zera urte, guzes, gero, ginen dine bestiemana. Ah, gero, izia bat da, gero, ura epatzenginin, no, urgarbiak dudira biztanda menditik, ah, estea tentazioa oh, hor, arraintegiak egiteko, edo, arraintegiak? Am, ah, am, Amorainak am, am, am, edo, itenda menori edo, arraintegiak ah, ah, ah, menturaz edo. Bana usteot, Erreka txipitan, azkinean guiti sorrietan da, txipitia da arreina, ez da, da lehenbizain gura jazten arreina, orai. Ah. Begirako, to, begirako errekanta sekulaka arreina gatzen beten zuzten, Ez peitzen eurio hiten arreintzen artian. Ba. Arreintza, ez dut, aipatzen menan... Arreintegiak erena idut. Ez, aranteing ez da. Ez da horak. Ez da... Duriz <coughs> eta, bat dira, ezagunak, ba, ahatsan... Repelenta, dudenta. Ba, ba. <coughs> Hori, uh, baina... Horba dira, arreintegiak. Ba. Fama baitu arreinak. Amo arreinak jaurik azken urteetan. Eta. Ba, ba, ba, ba. ba. Hori, gero... Uh, Egungo egunean, laborantzatik zonbat jende bizita hemen, lau egun norik? Biziki uti. Biziki uti. Halere bat ira hartaldeak eta ez? Hurtalde bakar bat zuen ahira, zaharran, zartzen ahirin araberan, ahira usten hartzen ba. Ez dute gero gehioko segitaik eta hartzen familiaten teke familiatzen eskolatzeko eta jazzeko ez da... Duda, ba, gero gure aldoan, maiz ikusten da, daba, gizona laborantxan eta emaztea, beste ofizio batean, edo? Ba, hemen nolazitzen dut. No? Hemen e, gisa hortan, laborantxatea bizi den, bizi ikugut eda. Baina, laborari, laborari txeko, edo nausia, edo etxekanderia, edo norroait, gileitez eriude karzen dina. Giai dira, jobeken ebizi denak, laborari etxetan. Berda, da, hazein detaik ez da, ez da, ilete sariik, bizia, agela, entzibururekin, nahi ari gira, eta laborantza proposamen berriak nolazpeit baute diren ez, ere, baxenabaren haini zikertatzen diren bezala luzaideko bazteretan beti franxez da espanol nortasun erredibikatu horrek ere, ez ditu behar bada urbiltzen edo urhuntzen luzaid darrak, garaztarrak direnak izaitez, bon, horiek ere berriz ere dinen zaizkigu hor gogorat eta solasetarat. norri familietan bai txaldearen ugaiteko antaila duten horiek ez dute atentazioa den aikeria beste laborantza batiteko... iteko baiso bio bio laborantza ah, edo bada gore fe hanez dut pasioa barena ni txartik aldatzen dute beren la etxeko laborantza ta ana ba, heminesta zuzenesta eh. oraldatu den ingesta mentora <laughs> Gurtzatzen da jendia beti, hemen uh, goyendia garaztarekin edo ba, ba, ba, masinabarrekoekin. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ezkontzak beti iten dira, bi aldetan? No? Ba, ba, ba, iten dira, beti iten dira, ezkontzak goire bat dira, uarteko logolako alabata, hemen, luzaidar bat zekin, ba, bi alaba bat dira, luzaidarrekin dira, eta hemengoak eba anguekin, hene bat da, ustxelengo semeat, arni, argeirat joana adena, guztasen berdin berdina. Ah. Ah. Horreka, ere ga berri badela hori. Ba ba ba. Arrema norik segitzen dira beti. Muguak ez hori bezala, eso. Ah. Ah. Ah. Ah. Ta gero, ya, badira han zen begausain manua hina, han eh, erosteko ta gauzak menta zenbait edo orokorrian Gari joxo dira, badira nomeno markio direnak eta... E, ordian asuantzak etare hobiagoitira jani parraldean, badira asuantzak justenak, sekurite soziala eta handutenak. Genia e, nuoladen hobieki eta hartzara jokatzen da. Urabzela, <tamcisTiffany> berebidea itzen da, naturalkeia. Eh? Ah. Gero, beste, gauza bati ohartzen gira, biskate. Fahua ezaipatuz, gipuzkoa ta lapordiin hartzean, no, haizu, Europa ratzearekin, eh, izkuntza berdinarekin, hurbilduko ginele, gehiago urtezen, menan ikusten da, bi kultura ezberdinetan bize girela, ba, ezkultura espanjola nahi bauzu, binan horriburuz diatua, eta yeah, well. guk beste bat tal, eta estuziaxen ditzen, beharada azken urteotan ba, lusaide eta garasi, beharada urhuntzen bezala direla, edo Edo, gehiago geia go Iruinarat itsuliak diztelaren. Hemen... Nik uzte utzute gara sibanorrio gorruntsun diela Navarra ta Gipuzkoa ala ta Bizkaia. Ah. Da, Navarran daisu zenego eburusaia izan dira gaztelaniakoak. Ta hek ez zuten hunditzen eskualzko omiturageta. Na orainmentian eskualduna dira Navarrako presidentaketa. Gauriek, gehiola guntzen dute eskualdun kultura. Okay. Lehenako, bueno, joan den, barra da edo, zeheni honetxen, badira besta kaparrason, ilun berrin, eta iuneko berri zarrenta. Zigarri gustatu zot, alkatia garantein hauzak. Gadeinakote, jean, bestan nola zi, gustantzitintan, nola nahizitintan, arena nahi izila, e bestak izan ziten bakian. Ez zein izan elgarren arteko estaba daik, hek errespetateko ziztela ideia mota guziak. Hori gauza, ez da. daba izo. Izaiten ideia batek idea ergarren artian izaitena da, bizikuntza joiten dien, dien diak. Giro, hemen ere uste dut nafagoan eh, garlista, frankizmo, rekin, eta jendean artian izan dira zirabirago gorak, ez? Eh? Ah, Baina, bizit. Horrein no, eh, badukasik, latanoi urte, latano gerla hori, jiraineko ba, gerla ori, hasi zela. Horrein no, eh, bizit dira jendean arteko gataska horiek, edo horitzapen geishto horik edo. Ba, Bizi dira gaiztia egin gauza horik eta berrikatzen dira. Na, gero, espaneko berlako demurako eh, ez beharrek, egin beharrek, jepuskat estaliute liberaletak arlisten arteko gatazka hori. Baina goirea gira, aniz eta adantzadea, Eta elkarte hori ari da, sekulako lantxar mantainiten, atzemaiten. Boile, bai uste, herri er, bateko berroita hamabik gizonen ezorkizunak eta atzemainak. Berroita hamairu diremantziozten, hirri behartzi ustera eta bai euskabatu zen. Tareko nortzentu nola gertatu ziren. Zoin herritan hori? No? Oh. Eni zo izen zoin herritan. Berritan amart metrako berritan amart metra barnako lehizian ehatzeban diuzte eta jende ez urrak. Ixi ah, si herri da bai. Ixi herri da. Ah, sí, Basakeriak eta hori. Basakeriak ikera garriak dira hori. Isto eh, deskuruan abarkamendo galdatu ez? Hori jendeak izi herri da, eh? Ah, ah ba. Oh, Gainerat guai ere munduan diren imigratu eta bortizkeri hori ekin ere jendeak ba, ba. horitzapen txarrak. Txarrak, eta ero, badira jendeak eiskitratatu eh, eh, dienak eta gala unxamintzo dienak. Erten dutenak, elukuela beharriz gertatu halakoik. Ba. Hori Usu egan da hori. Amalobiko gerlan, maizu, frantzian, la der, der, der, eraiten zuten, azken gerla zela, bigarren uh -huh. gerla egin eta ez egin zuten oene hori edo azio, arteko erakunde hori erakusteko etzela gehiago gerlaik izanen eta eta izan dira, eta izan dira, eta itxusienetarik eta nire ere handi horiek ez dira koma, zera, gerla gildia azteka dira. eta liberalen arteko gerla hori, iragan mendekoa, emetzin iran mendekoa. Ira zortxionta, baita mailuta e, da leba eh joan zentaren eta ezko nah, ah, joan zentaren eskina. Carlos bugarrena joan zentetik Arniko Suhiyan Bastian Erranametsin izuliko zelabana eszenizuli. Arena niset a segi sale amiketata ta joan zient. Dani lanak eta berastezun Ba berendakot, ta ba hegoa eh, amerikain dako, leba. Lan jaundiak gintzuzten, landatze eta zerratze eta gintzuzten, eta agerastuzten. Gero lan horien dako, ere muandia baita iran, emaiten zuzeten, alima leko ere miak eta beala agerastentzien. Urte guti barne agerastentzien. Karakaziz beriziketan, Orrikola hariginen luz haide franzia eta espenian artian kokatu da eskoaleriko bihotzan erdi-erdian ere eta higia da gero ariburuz, hemen eskoltasun horrek eskola meidana adibidez eskola irakasten da, hemen? Edo, ba, eskola estu labada eta ikasten da Izan da hor, eh, gai, hiutenei bat urte eta hiutenei bat urte diosten jendeatzuk, eskora utzi zuten. Ah. Gai, berriz helduta gaztetan eldu da. Ah. Eta ikastole garriute, berriz ah. Pero, guai, eskola Gai, eskolegi guztian bezala, bi hiru izkuntzeken bizita jendea, hori da. Ah, ba, ah. ba, ba. Hormxesa, menbizka bat ikasten da. Ba, ikasten da, Bat da, emengo izan dira. Eh, arnein eta donianen eskolan ibili dira. Eta horrek emandeo, frantzesa. Eta boi ginaute, arrein jomendu bat, luzaide garneikin. Garneikin. Eta harremanak gueteko. Ezo emengo haja joeteko eta enguak gunai giteko. Eskola bai Eskola bai Hobe eh, da la pentsatzea ke. Ahnegiko eskola esteko orde, hobe da. Ba naiz, ba naiz. Etamdan. Ahnai. Ah. Lusaideko etzen uh, historiaz ari uh, zauku arregelantzi buru liburu bat prestatzen eta Uh, Auzoak dituko prezeski hori uh, uh, ipartuko eta behar bada nola abiatu zen lusaide. Hamalau, hamalau etxe zahaketarik uh, funtsiak herri guzietan gertatzen bezala alako garen dugu nukleo edo nukleuz edo lako erdigune batetarik uh, eta batzutan etxe berezi batzutarik. ere uh, Abiatzen baita herri baten historia ikusi dugu bezala. Hain itz herrietan. Lusaide kasu horretan dugu ere angelek erakutsiko daukon bezala. Hemen bon. sortzi kilometro batizan errazu, uh, arren egiko subitik, uh, ibainetara ino, ahen izda. Horduan horre uh, edatzen da, azken lan lusaide. Ah. Luce, lucea, lusaidek alukeserbe eta horrekin, eh, bada. Hene ustez, bada. Hene eh? ustez, zemaitak, ertan dute luce bide. Hena, ah. hene duzen zaut, izan daikela, luce aire. Ba, aire, aire. Zenta, Zabalbano luzi hoita. Da leheno, hono luzi ho, moko segin zen, leheno luze degoiunta. antigoitik, kilometrat edo pasa. Labortia da luzaide. Da eni uste nintzen, zen da ahoskatzan, sainazen dira nik eta Erra nahi, da luze luzaide. Da luze Ez zute izi garriko... Erre hori eta hori arinak baitzirat. Ah, ah, ah. ah. <laughs> nah, bide... Ha, ha, ha. Luz ebide... Eztekinik zeren gaten izan behar luke nuztu ebide... Zenta... Horria sortu banuleen... Bazen luzaide. Luz ebide ukaiteko... Erra nahia behar luke izan... Horria gat. Luce bide, baina... Ah, pero horriaga izan hori da... Bistanda, oai fraile etxe komentu edo... Biltoki jaun di da... Horriaga binan... Horri baino... Egoitza horiek izan baino lehen... Toki horriaga zuen izan ah, da? Horriaga, ba. horriaga, zerakotze da... Ez, ez... Horriaga zen izan aurritzek. Ah, aurritzek ikendu da. Ta aurritzek eman zakon... Utsi zakon izan horriagari. Ah, ba. Ta bera kartuzin, El burgo de Roncesvalles. Eta ah, goti gildo da burgete gero, Espanya. Gildo da burgete. Ah, Eta bere ala bilakatu bait zen, ah, eski eh, erri, erri bat ezela. Gaba, gaba. Eta goti gara, Lusaileko etxeri begatuz, hoy, ikusten da, ah, ikusten dut ah, Izen, ah, mapa horrek, eh, ikusten du, den antitea katua da, behedetik goiti, etxak nun egin dira lehenik. Oaiko agen egin, sortu da, Lusaide, dentoki den toki elizaren onduan. Lusaide... Edo, ala, hana, izan da beti, ola. Hamala batxo menziren, astapenian Lusaideen. Ta hamala batxe horiek, hartiaute, orai, mungatako, 1922 amarratikunat, mungatako den, Errek hori, bana etzen ordean, mubeik ordean. Oh, Nahori, denek harti dene haute. Hasi, goror eta moko sailean no. hor. Denek hartu haute, hamalo etxe horiek, hartu hori. Ta gero, zahalta sumatean hartu lurrak, lur eremiak, eta dena segitan diuzte. aldiz, beste etxek, hanemienka diuzte... Bajeatuak, hola. etxe batek bat du eman dezakon... Uh, Bo, bere etxearen inguruko luh zermait eta beste bat gorago, bortuan edo. Ba, ba, ba bortuan edo. Hori mendiko oitura da, hori, eh? Da, ba, ba, ba. ba Jok, hamana oitxeok denek, errek aurriute muga, nik uh, euriten ez pentsaketa, otazute leheno iruzki sinestia. Uh, ba, ba. Iuzkien alder dira. Iuzki zeindua, eh? Oi, ba, alderetan ikusten den hula. Zenta triku eta horiek denek Iruzkira buruzuten atia edo borta. Eta lusaiden iguzkia nola da hemen uh, Lusaide herria Iruzkirat itzulea da Goizian uh, Iuzkia eldu da ez edo? Mama, Eki guti. alderat, eh? Ah, ah. Txaldian, bada Iruzkia ere hemen? Ala... Ba, Arratsaldian beste alderdean da, unarrako alderdean da Iruzkia. Vai. Goizian hemen da eta gidenik Iruzki Iruzai den eta izalda da, izaldo da Undarralako talderria, harnita undarra da. Hori... Da gero atxaldian, iruzkiak hemen gordatzen haste baita, undarralako alderria berotzen du. Ba, gero, horrek, ekartzen du zerbait, uh, abantail, hola, bi, ba, bi alderdi, hola? Eh, nik uste, iruzpegiak badu, beti, bene gantaila, iruzpegiku gauzek, bote gehiago indar. Vitamina gehiagolte. Gorpuzan dako, D vitamina hori ekatzen duela, landaren dako berdin, txera? Berdin, berdina. Ah. Landaren dako berdin. Da Belarra handako, biztanda, zer mitu ah. fetu edo? Ta gero, ok, mendiatira eta eh, denet mendialdian, edo goizian edo atzaldian da iruzkia. Ah, yeah. Ana gero, herriberako aldateta joan da, hor, igun muzea iruzkia da. Eretzeko ere bat horretzotan. Horgo bazka bado, beste gustu berezi bat. Kabalek, hemen gokabalek, hemen dutzu hemen muntzabildia den bazkat, eta hemen hor urra eta den bazka, eta hurra lehenu jain dute, hemen gokabalek gidurizuna den hurra bano. Gustia, ah, irustia, vitaminak. Ah, ah. no Funtziana... Horako belarrek ere gasna onbat iteute, bada gasna tegirik edo itendea yes. gasnaik. Ba, ba egiten dira, ba. Etxeetan, ba, etxe, edo? Etxe, bat, ba. Etxe, ba, bada gasna egiten dira. Ta lehen uazen, agirreti arrekoa zuten, behi gasna egiten zutena. Ta hek, bada hemen, luza dugu karrika gabe, bada, eh, bada zeaten azfian Hor, eta da conservat in luj, sistema sicuno. C'è l'ul l'oreana Silvatia messala da fare. La l'or da l'urra. Ah, ba. Te rode e siamo in idea do che Silva è sala. A te grazenta. Lui ti No. E, ikusten da, gerina bat, ola, patar, de, malda hondiak dituzten eh, eskualdeetan, eh, urarekin, euriarekin lujak behitik jausten direla. Hornean, terraza bat zobezela egiten direla, lura txikitzeko edo, holakoik hemen eginda edo... Ez dain, ez dain. Beturaz, orduki txipi bat zo baitira berro da hemen edo. Ordukea edo, harria hurbil baita. Oh, dian, mentaz ez zute usten lerratzea. Ah. Lura zute... Gusten leherratzea. Iurian diuriekin, zo so fite joita maita luga behiti. Eta... Ba, ba, ba, ba, fite, fite. Gusten ah. bestean iztoguitan eta telebiztan da emiten, nute ah. sekulako ah. leherziak badira lurretan. Ah. Ah. Urak karga meiten dago eta gero urratzen da lurra. Lusaide famatua dela bere danzen gatik joan den aldean ipatutugu. Nahiz, uh, danza ezagunak diren ere beste toki batzuetan, garaziko bolanta horien itxurak ere hor ditugu eta ezituko ikusiko penatamenturaz menturaz, entzunen ditugu horko aire batzutan lusaideko bolantak danzanari, mutiko neska eta hainitz pertsonaire, makinariak ere agertzen baitira lusaideen, martsa... Martsa izaneko aire eta musika ezagun hortan menturaz, baina lusaideko bedezitasunekin jonden aldean nuen ginoen bezela, entzun ditugu beraz lusaideko danzariak eta horretara si behar dugu, eh? Ehun bat danzari bezala gertzen dilela, lau ehun herritar dituen baster batetarik, ez da gauza Koazen aintzina beraz, gure bazterrak eman gizununtan, lusaideen eta angaila aintzibururekin hor uh, sekitzen ditugu eta hoistian haipatu ditugu, hamalauetxe zahar horiek uh, nolan onaspeit eginduten hastapen uh, bat bezala lusaideri eta hauzoak, lusaideko hauzoak ditugu haipatuko, bide luse batean kokatzen baitira, eh, ikusi haipatu dugun bezala hor, eh, hemen sortzi kilometrotan, argne gitik, emainetara ino hor, kokatzen eta barreatzen baitira lusaideko basterrak. denait egin ni beraz. Nusaide <laughs> non short to then arnegi sola hortan Alhamałowiche uriek kokatzen ziren uh, bajia ziren? accidenta. Uh, eta hasik ibaini takope kaldetik garaitik eta moko saileano arte zitiren hola zatia arte zitiena Alhamałowiche Gero horrek hauzoak, uh, egun eguneko uste dut, hamak bat hauzo bat dira, edo lusaidan, edo aztegin horretan. Bada, bada gainekoleta. Gainekoletatik, ah? fain, inen dugu bidean ahibauzu gainetik abiatuz, gainekoleta, hori ah? da lehen gorena. Gorena gainekoleta da, gero hartxubita, gero gaindola, gero aizurreko auzoa, gero lestako auzoa, gero azoletako hauzua, Gero kichita ga osua. Nero eh, vente ta ga dira luzaideko osuak. Ba, eta ipatugabe ondahla, parri anden. Ba, unarra nagiki ba, bera. Uh, ori, orrai estatu luzaideko ezala. Oh, yeah, Consideratzenu na leno arnegita ondarla. Luzaideko osua zuzenkata itsera ba. Uh -huh her jaitez eze xiwagarro zu adira da hortik buka sailea no? ta gero untzo nerekatik eta lusaia gra baksona xaraz ainoa sugar amordita oda solik xareta izeneko erimu bat dezela jan eh? daiteke hemen xareta berezi bat muntatzeu zutila edo hasale yeah, no, no. sola mugaga indituz edo horrek sta kite balagogolik bada gogorik, da, arnegi eta lusaiden bat egiteko edo Ene eh, gengoetik eta eh, ikusiko que... ideia bana madrileko ta paisa guztikotea. Eh, El cartel atinal, uste horrek ere... kere estu estu gerala pisto frantsia ta espianartia nordu ana. Sa de ah, ser hierano suo de la sara azugaramordi ainoa ta uda Ah, El karte bat bezala gero ah, ondorio gutxi ditu eh, uste dute ah, be hor bat dira agi batzu janez aiiajebak ah, direla. hemen ah, ah. ah, hemen airebak dira eh? ah, ah. Arneitau za eta bankata. Hori muga ere boste onurte beraz Carlos Bosgarjeak hori erabaki zuela eh, ah. ah, ah. ra bostenzaita barrien. Alere, iraupena badu, alere, uh, eskualtasunak, eh? Boste honokta, ah. emurioan, ergeke eh, hori ba, izan esbaritzen eskuald, zela... Eskualtasunak badu, badu, aniz gehiago denbora, eh? Ah. Paz, Zenta, nah. Europa komintza moldeik gaun zaharrena da. Eta ah. gero, badira, hortako agerida, zaharrene eta idela. Zer, hastabe matean, eskoaran hirua, egun zien hastean. Aztien lehena, aztien hartziata, aztien azkena. Ah, ah. Beste lauetan pausa, no? Pesta, ba, beste lauetan, beste gizguntzak eta zielaik, ah. sortu zielaik. Ordian hilarrigitik eh, eta astrotak ah. imaitxemena. Horrez dutez, hilarrigik ez, astroik ez, beste ikunkitzen. Naturalki diren hiru izenak lehena artekoa da azkenna, beste anig zuetan zala. Naiz uh -huh. <mówi> barreatua den luz zaite -de plaza bat badu eta, Plaza hori dugu behatuko molde berezibat ez, beste eskualeriko plaza horiek bezala ote dugun, nahiz, ikusi dugu ere lusaide dohi bat itxura berri batekin bezela baita, errea izan baita, franzia eta espeniaren harteko gerletan maiz eta alere plaza hori berezibat badugu. verisité Lusa que lusaidela te mène à l'ère lusaiden auzo difentak badira baina ikusten da harere bada bat elisa ingrori hor ba, planplasa den elisaldea elisaldea hor gendi hor bildoala c'est ba. so, so officiel que gendi hor basilen ostatu ta gauzak lehena ba ba ba, ba, ba, ba, ba, ba ziren, eta bueno miro beanto a 100 el arro pinche cotot kiag eta ichegi te cotot kiaga chutan Arginak eta bazinere biztan da. Arginak ha, ba, ba. Ba, argina badira, behar zuten izan, badira izena argineina. Argineina bazetin jiru etxe. Emen Elizaldean bazin bat, eta erohan azoletako gain hartan beste bi etxe badira argineinak. Baina, bada argineina erzentzakona, eta bisi amir, etxean bisi beste etxean, beste biziteia. Uh -huh. Da jan bazoten, Gambara Zaharra, eta Zukalde Zaharra, eta erdentzeko tenari. Uh -huh. Da jan bazien, Zukalde Zaharian, otso garrangak, eta zakurren, otsoekin eta aharratzeko garrangak bazien, uh -huh. urdina luzatzu, koliar bat zuten. Uh -huh. Ta oso egizena dira, ahantzun 1889 artio, eh? Otsalak, okay, eh? No. Ja, no. gure egitatzik behazi urte zitila, gure sortia zen 1889 eta amarrean. Gure behazi urte ekin ardia ekin joan zen eta zakurra ekin. Otsua eta azitzakon eta zakurra otso egin aharran otzi eta jintzen eta elasterka. No. Da, hori zen 1889 eh, Iotan egitea behatxia, de meretxia. Belduga biztan da, horrekin. Ba, gero badira, hortzien maitzen beldurra. Lardere izi zen, gauaz kanpan galditxia. Eta badira, erran batzu, ez dutenak. Manez alaman, otxoak ere eman, laharraki datu. Manez alaman, Laharrak idatu, otxak ausekik, aita zuratu, amabeiratu, amatxisa harrak, bortalei bak rinkran zeratu, da manezalaban kampan gelditu. Ara, kampan gelditza <laughs> ordean, larderia zen. Orduko, uh, izi aldura da. Ah, eldura. Ah, Eta, oh, bera baxa horik ingireno, hartzak, ziren horiek menturaz. Ba, ez txinain ez. Hemen, bazien, archilondo eta bera, artxilondon eta bazien hartzak, eta hoizunen, ehilu izaneko hartzeina, kaxiko izanekoa. E, itentzien belarrak eta mendietan, eta ezpeitzien hori bezala bildotzak egorritako prostatzen, hain jatentzien ardiekin, erurraikin, eta aldi batez hartzai inomentzitzakon, borda, borda ioka, eta gero etxola gorte ioka. <laughs> kajakan, kajakatzeko. Eta ah, ah, <laughs> kasko menzin izan hartzeinare. Eta ez dut uste hain aspaldiko historioa da. Gero gelditzen gehtakaria gilditza metira. Gogoan. Ah, gero ah, ah, ah. guzti indiren horkatxa horiek eta aspaldikoak dira, eta guzti indiren horiek guzti indire. Ba, nik uste hot, horkatze eta anitzea, eh, Basa alimale jiltzuztela otxuen lekuazteko, garbitzeko. Ah, eta jateko erik, etzutela, kuan joan entzirela, pitoriak? Ba, eta hori, intzuten otxoa izia gizela. Baina zuten, burutzea egiten, otxoa beti bazien. Eta bazien otxoa ziluak. Otxoa ziloak nahi du, lurrian, barna hartio, ziloak zuten. Gainian zartzen eh, eh, zuten trampagisa taulat, haren egin haragia, jarragia, eta 8 haren egin egin zelaik, erortzen zentzen. Baina hori egin guzikin ez duten 8 lekoazten al. Eta zinean pozo indatu zizten. Hordian ikusten 8 eta horkatze eta basurde eta hori dira, basurdiare gure aurde moran ez zen entzuten, Nikoitzen ez zuten, ni oitzen, teni banitzen orduko hamala urte edo, zakurrek undarla, unaeengo zakurrek gauaz segitu zuten, adartzan hau, monoko aldeat, basurdiak. Zakurre eh, erauziak entzuta ginti, urubiak, eta ginekin zertzen, eta bi amunieak gini, baizik eta zakurre segitu zutela basurdia. Baina ordu harti hori ginekin, basurdiak, ordian bas orduan basurdiak guai bezala. Oi, zekulakoak badira, bai. Ba, bai, bai badira. Horariak usten uste ere beren landak eta ba, bai, ba. beren landa tira goio. Landakano io hasi dut eta eh, baselaik, basurde gehio baselaik. Ume geior eitzen zuten, baixo. Ah. Baça ia, baça basurde gehio... A, eso baskadi bait horrekin negi pasatzeko. Ba, ta, ume ume geior eitzen zuten. Uh -huh. Ego kitzen zuten vere, denariaren ala vera hori, zuhuzia -huh. so, so, uh -huh. zen hori. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uianak ere, bat ituguru saiden, ta uian horiek, uh, bistanda ere muhandiak zendote, niz malda, niz patah bat ira, Usaideko bi eskualdetan, eh? eta horiek eh, itxura berezita zinez, edera eh, maite maitute baztegeri. Oianak ez dautut galdatu, benen, emengo Oianen baliatzea zurgintzareko, sur, zurgintzareko? E, Etxeiteko e, e, eta ilatu. Ba, hori indako, emengo Oianen baliatzen zien, arrandatzen zien, azkaiak azten zuzten eri. Ba zinen diak berri berreuna azkaiak zegoetzuten eta gero negoz hartzien, saltzen zuzten, azkaiak azten ez eri. So, azkaiak zerra berri? Serre... Azkaiak. Ah, azkaiak. Azkaiak. Azkaiak. Azkaiak hemen, hari. Ah, azkaiak. Azkaiak no? dira umiabana ondiokoak. Azkaiak ah, ah, ah, umia ondiokoa dira azkaiak. Azta ah, ah, ah, beti. Da. <laughs> <laughs> <laughs> hek itentziuzten eta e, arandatzen ziuzten horianak ah, auritzen horrian luzaiden da. Mm -hmm. da e, hemen luzaiden mazuten baigorriar zemite bazin arandatia hemen epeletako aldeudian gainiko leutatek e, segidan eta hor gainiko leutarek zerri zemiteak jaten baigorriarari eta niban urtea zaharroko Salvador, París, moxuniko semia joan zen, aldi batez, baigorrirat, da gaudintzakoten, zunun bazira, nikainekorretarra, to, zerri jalia. Hortzian baizetan da egizaria, bero zerri jalia gertentzaten geniko elterrez. Etzen aixen, bakkatzen nola, zerri bat, noiteka, eh, hastia ez? Ez, ez, bai, gauza txipiak importantzia ondia zen ordean. El Bazen, elgaren errespetzia eta milagauz gaur ekin. Konfientzia, ere ziki. Baskalekuak ere... Ne, Negioan eta bortuetan ziren, ardi horiek eta Baskalekuak baziren, neguko edo... Ez, Luzedinez. Bioiten ziren, baxo, donapal euraino batz... Baxo ba, behirore, baxo behirore, baxo behirore, baxo behirore, baxo behirore, baxo behirore, baxo behirore, baxo behirore, Ba, ...landesetarek usioa, landesetako galorirea. Belagutia ere jan, oianagutia ere. Ja. Eta ahi ze zen, hemen gobaten dako... ...fantxeza ez dena, bandezakon... ...belag bata lokatzea da pence bat oraniguko gola zen edo... ...bazkaliko ba, ba, ba. baska bat. Ba ba zer den... ...horriam, eh, Ipernaldiane... ...azindata kabala gutio zen... Ba, ba. ...ta horriam, bazkaba izen... ...so altzen tzi Luhatzen zuzten, no, no. arrandatzen zuzten. Udako uh, belagak uh, egine uh, eta, uh. nenguko hori... Ote guztian baliatzeko, hori gauzatzen ere. ere. Eta hora, gaila intzi buru eskertu behar dugu beritzere, hortan utziko dugu egungo gure eman kizuna, lusaiden, hirugarren aginuen, eta ondoko aldian, eh, nora erran etxulia bururatuko dugu, beritzere biztanda eskertu behar dugu gure lankidea, lusaideko memoria garen dugu eta azuek ere eskirtu behar ditzaituztegu funtsian lusaideren zagutzeko eh, errepikatuz beste aldiguzietan bezala lusaidetik pasatu behar dela. Ta iba netako bide hortan behar bada balio duela ere txuli bat egitea eta inez zibilzia maite dutenek ere hor badute segur ibilbide frangu lusaideko baster uh, menditzuetan. Izan ontsa han artean, pasaz duri eta bestali arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. usten. Horduan bai naiz, izkutukoak, re baitan pizten diren bazter mire ikusten. Gure batek naturari eskaini hemenaldi bat.